کی ما پریجی په کار نبیل اسلام په هند الہوق د جنابت کې فاول لای کې غسل با اول شپه کې کول او که غسل اخر شپه کې کول زما په متلکو شوی کنه لهوق د جنابت پاکر کې وشي غسل پاکر کې وشي دبیا غسعه تنذ لحق في الجن هابة في أول لعين دوشي ونغوصل بالنبي الإسلام أول لعين كله ونغوصل في آخر لعين كله نجد طبيعة لحق في أول لعين كله في أول مفصل كله ونغوصل في جن هابت في أول مفصل كله بالكل mengكدا bag해도 كله ونغوص الحمد لله ساعة تا فرق دیا این دور لحوظ جنابت سارا متخلن وصل غیر عازم لیکن او قد بلغو وضو ولا فکار آخر اللہ لیل کی جنابت پاچکتا ہے نظر فکار وضو ولا فکار دے بیا ملائک رحمت نرازی حبروست زہد اسکی کم کہانا یا افتح سارا من الجنابہ فی اول لیلہ و فی قالت ربما يغطى صلاة في أول الليلة قال غسل بيكل فأول الليلة العبد جنابته بشيء أول الليلة وربما يغطى صلاة في آخره أو قال العبد جنابت كذا فأول الليلة غسل بيكل آخر الليلة قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعله في الأمر يسعى تانو هذا الفرق كيف حال خضلوک جنابتن پاسر کے شوئے دیا وغسل پاسر کی فیدن و سعاتن خود دیان ندا قلتو آلائی چرلتو لازم کانو یوتیرو اول لیل عم فی آخری ہی ویسا اب نبی اللہ السلام اول لیل کی قول دا آخر لیل کی ربا ماو ترہا کی اول لیل قلت اللہ اکبر الحمدللہ لزی جعال سلام ری سعا قول تعالى كرجل تذم كان يجرب بالقران و بيقاب به و تهجد كي و وتر كي نذاكر جارن كل طاجد كي تشر لكل ربما جربي و بس ور طريق جهات نشي ديشي متعدد جهات حق سهولتي قول الله اكبر الذي الحمد بالا ح اوه او دا روات مخکې روات سره دا معم شوه چې د لک د ژناابت پهور لا بې شي او غسل پا سر لاې کول بکل جای مبی اسلام کله کله دا شم کول یوااز معلوې او عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الملائكه بيتن في صورت نداخلي ملائكه غفور تا کی غفور تصویر دی خو چې دوي تصویر دی نو نداخلي هغه دملي څو تصویر زمو بیا خیر دی کی دملي څو د فرجایز دی دم وینو بیا خو ناروا دی خو شڅتنو بیا خیر دی وشو. لا تَسْقُطُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ فِي سُورَةٍ مِلْيَادُ پَر جائے توبان مَند پَر نه د جائے تو. لا تَسْقُطُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ فِي سُورَةٍ یګه دې تفصیل تر دین خوږی دې تفصیل نه بغاټ دې دین او ک بیا دین خوږی نه اشاعت دین لپاره تصویر لازمی شیری تصویر په بغیر دین نه کوي نبی صلی الله و سلم دین نه رسول دی چې تصویر نوش شی عايشه لا تدغون الملائکه بیت تن کې صورت نو ولا قلبنا دا رنګه کور کې قلب وی پهلو نه داخل الملائکه ولا جنو بونو حدیث کې معنی دا ده لکه چې هغه یې سره صحابه کې تاسو خبر اوسه نو لوی نه امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ کله په باب کې یحدیث دا او جواب اونې کې تشریح د ذهن د پاروي جواب دا په خپل غوره نو مخنی روایت را د عالمیده لوغ د غسل اول او لکه غسل اخر لکه شي نو کوت جنوب پاټی کېدل په کوم کې سره جایز او دې ووایي چې معنی چې ملایک درحمن نه داتې نو د جنو جنابت حالت کې شپه ترول نه دی जायل حدیث دوار کې تارو در نه دغه د تارو زباریو طریقه دا اذا عام حکم نه اعظم متهاذل غصب د طرفو کوم دی کلا کلا دا شامل شنو خیر ده حامشه سستی کوي په غوځل کې وبيانه ده پکاره لا تطول الملائکه بې تن کې ولا قلب ولا جنوبنا لیکن پدې جواب تر شرع صدر نه جوړي دی دې ځل لسانی یو څل یو کم درشم صفادا کاواله غلته نه چته وګوره چې ولدا ساری دا ود او کې یو څلیو کم درجې م سفره هغه کې تاسو وځاره او ال دس وکي بیا پاتې دی کېږي بیا ملائک د رحمت داخلي کوښښه نو نبی اسلام کله حب جنابت کې دا په اول لاله کې وصول په خپل اخر وروه کې بلا عضو نہ نہ سره د وضو وضو شي بیا خاطر لاله کې کی وصول کینو سمځایا نو لړک جنابت فول لا کې بیا د غصل په من کې اوګس کوې بیا پاتې کدل جا دی داسې او روټی خوړله او کله بعدلوو جا او نفسې جنابت حالت کې پاتې کدل د لوک جنابت شو د بیا ساار غصل کې دا نااروارې ملایک د رحمتته غ فورته نه را وهذا الوضوء بين, ال... ب... ب... بين الجنابات والغسل باية بي. باية ملايك الدخول پا دا غي كي كي كور كي كي دا جلد ثاني دا بداود يوصل يوكم دا شمس فارا غالبا كاوالا غلطا ني دا دا حديث راضي دا الوضوء او درس بيو كربيا بنبال اسلام جواز ردي ودي قال حدثنا محمد دا روایت مشکل ده احنا شطالت کان رسول اللہ سلال ینامو وهو جنوبنو آغا دمخشی روایت تایج از امیل لا تدخل الملائک بایتن فیل سورتن ولا قلبن ولا جنوبن داغ مخالف ش این نبی اسلام با ینامو وهو جنوبنو او دو بو شو بتا شال که چنبیل اسلام تا جنابت لاک شیو من غیر ایم السما نی غسل کول نی او دست کول من, من, من غیر ایم السما من غیر ایم السما یعنی حرو او بولا گوچن نوارلی یعنی نی او دست کول نی غسل کول ظاهر له کې بي بیا او وصل بي وکړو مداري څو د مخې درواده پردای شو اده دوی روايت مخالف یعنې مناجر رحمت هغه کې نه داخلي راغرواته مخالف شو کنه نقل ابو داوود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وحم هذا حديث بالقل غلط عن بيساق يعني حديث بيساق درواد قد عن بيساق عن الاسود ناشاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام و جنب من غير عن يمصما وهمن <تصفيق> ابو شاقنا وهم شويدا ابو شاقنا غلطي شويدا بس غلطي سن شويدا دا معلومه د دلی هدیث دوام مطالب دورایدی یو را هدیث امام ابو داود رحمت اللہ علیق قال ابو داود حاضل هدیث دوامن ابو اساق نزیف تغسیوشو امام ابو حیطی رحمت اللہ علیق دی دی هدیث تحسین که دلتا واہم نشتبیل که دی سیده دا معلوم که عندما يقول إمام أبو داود رحمة الله عليه إمام بايكي رحمة الله عليه يدي حديث تحسيني كري <تصفيق> أصل كي دا حديث مختصر او تفصيل حديثات يتكالك الله على نبي عليه الصلاة والسلام دا نبي عليه الصلاة والسلام ما عمل بخالكوي حديث كدا ترى تفصيله وعدات رأيك کل کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول لیل با ادوشو ویحیا آخرهو اور اسیش پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با جونده اکڑا اشتغال بالحبادات بے کول سم این کان لو حاجتونو بیتا کنبی صلی اللہ علیہ وسلم سحاجت باو خیر کجمہ خبری نبی علیہ وسلم سحاجت باو نو قزا حاجته حاجت به پرکړ من غیر ان يمس سما من غیر ان يمس سما ما صد ابوبونو کړ او د سکول نه غسل کولو نو مطلب دا چې کله نبی اسلام اولو لکه بودشو اخر وروه کې بعد ذکر ازکار به کول او کله نبی اسلام اولو لکه ذکر ازکار به وکړو ادو بشو او بیعا سمع انکان لاؤ حاجت بیعا در ایبید اسلام سا حاجت باو مقضا حاجت حاجت بے حاجت بے پرکر ام بیعا ادو شو من غیر ایمت سما من غیر ایمت سما او س دا دا انکان لاؤ حاجت حاجت سکی شي حاجت الی آلی حاجت غیر آلی اجد تاوی که تیا دسمع تذی خوم له پاجا دسمع کی پوجوی من غیر ایه مسمه بیا و دشی دگه خصم زایه کنیش که کار می غیر ایه مسمه دگه خصم زایه کریشتی شپه سره و دو او بیا شپه دوارو بوله تقاضا پیدا شو لا وڑ بولو کڑو بیا و شو می غیر ایه مسمانه وسل کڑینې او دس کڑې صبر جوړه لگا نه نه جوړه خبر خبر برابر ده ومن غیر دا <سؤال> سمع انکانلو حاجتنا قدنی بیر اسلام سحاجتو انو دا ابو اصحاب ولگیز دی حاجت نجرکر حاجتن کلا آلی نو قضا حاجتہو من غیر ایم السماء ای اسلام سحاجتو یعنی حاجت کلا آلی نو قضا حاجت بیوکره یعنی جمع اغلب هذا النبي السلام بود شو من غير اي ما سماا نبي خاصه تلقوا قول ابيساغرتي ذاكوا ثم ان كان لو حاجهت حاجه خامك حاجه الى اليك يعني جماعه يقولوا اوبيا من غير اي ما سماا ني يضطر يقولوا ني غسلوا يقولوا ها مرد غیر حاجت علالی نون حواش که لشه. قضا حاجت بیوکره. ابيع بی نبی الاسلام دو بوشمینه غیری حیم السماء. دفع بلکل چایز. ابو یساق صوله که لحاجت علالی جوکره. خبره پوشوه. انا دا دا ابو یساق نه غلطی وشوه. لیکن امام بایتی وید نان نان نان. ابو یساق خبره بلکل سیده چیس غلطی پاعدش کنشته. اذا قذ حاجه تون مراد حاجه الى اليدا ف شوي ابي سا گتينه که حاجت الى اليدا مسلم شریف کی حاجت ال را رول <سؤال> حاجت الی نبی علیہ السلام اول شپ کی وضو شو بیا شپ آخر شپ کی شو سمن کان نو حاجه تن الی بیا کتن نبی علیہ السلام حاجت تو قضا حاجت آت آجت سی کو جمع آئیتا نا جمع شو من غیر عیم السماء من غیر عیم السماء نا دا مسلم رواحات کی دغس راجی قضا دا ابو عیسیٰ قد تینے رکڑے حاجتن حلالی حاجت حلالی نو او دے ابو عیسیٰ حاجت حلالی جوڑکا غلطی کنن نا حلالی وانا حاجت دے خاش حلالی حاجت دے مغیر نه غسل وکړنی او د شوکړو مداولته و من غیر ان یمتصما یعنی من غیر ان یمتصما بلا غسلنا تم من غیر ان یمتصما مراد وضو نه بلکې من غیر ان یمتصما مراد غسل غسلونه چې او د ذکی دی او د کېد جایز کې نه دی جایز إمان بحيثي رحمة الله لحديث أحسين كي أبو صاحب نزغل كي نرى شوية حاجة إلالي مراد أو حاجة إلالي مراد دفق لأمسلم كي تطريح حاجة إلالي ومن غير عن يمس مراده مراد من غير عن يمس سمان مراد, من من مراد جمعنا كل يوم مسماء وصل يعني وصل بين كل من غير عن يمس وصل بين كل بلقي او د شیخ کول او دغه بغیر هو پادګلنده په دغه ملائک رحمت او قوت بیان داخلي دا ما زيمن بيخير رحمت الله عليه وا عمل عزيز وهم يجي حديثه بيصاف ابو شهر نهس غلطي نه شي قزا حاجتو ينه حاجه الهالي بي قزا حاجتو من غير ما ما مراد هر قسمه ابو مس مرادنه بلک وصل نبی دا او د شیخ بيو کول بیا بولديش او او دست کون نروس تا اب کل شروع او دست خوب وغیرہ کل جایز تا بابن فی الجنوب یقراو القرآن آگئی فاق بابن فی الجنوب یقراو القرآن حالت جنابت کی اقراض القرآن جایز کے غیر جایز نقراض القرآن جنابت کے ندر جایز, جایز. او بیعض سوی نقراض القرآن بلا مس جایز بلا مصر مصعف عن زارق المنجاة عبدالله بن السلمزقك كيف دخلتوا على علينا أنا ورجلاني رجل مننا ورجل من بني أسدر فبعثوما علي ويجا حضرت علي وطرق طوليه وقال إنكما علجا فعالجا عن دينكما. هرڅه یې خپلې مدافعات کې تا شخص په دې مدافعاتو کې خپلې د دنیا تورې شوې سم مقام ورداخل المخلج د بیت الخلاء تداخل شو ثم خارجه بیا وټېر فذع بما ان عبو اختفاء اخذ من حفنا فتمس ف لا شين ثم جعل يقرأ القران ادغه ما کړی او بیا انذار قلب القرائت القران کې مزد مصحف ندکره قرآت القرآن کئی فاهم کرو ذالک اغیبت دوگره تو اس اوزا سمات کرو اوزا سمات کرو قرآت القرآن تسنگ گئی خو بلا مزد مصحف کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے باہم کرو ذالک فقارن رسول اللہ عزم کانی اخرجی من الخالحان نبی رسی اللہ مکانیم نبیو ایتی فیو قری انہو قرآنا نبي صلى الله عليه وسلم تبقى قرآن بيويه نو على ذاري خالبين قرآن حالة هذا كتر جائز مستمس عفنة ده بكار وياكولو معنى اللحمان بيادة حالتك منتر بروري قرآن وخب قرآن دا جائز ولم يكن يحجبو نو نبي صلى الله عليه وسلم منكو وغلالا وقال يحجزو عن القرآن شئونه لا الجنابه الا الجنابه جنابه کی جب قراءت القران مس دم استفنے دے پکار حال و طہارت کی مس دم استفنے دے پکارو قراءت القران جائز جنابت حلول پہ فهم کی چھو حدس جائز ہے حدس حلول پہ فهم کی نہیں ہاں باب در جنا دے یتاے حوضے قال سلام مصافہ جائز لا اسم ال معانقه مصافہ جائز دا نشه سنوید چه مصافه ورطره نکش امن نبی سموت اللاقیهو نبی سلام دا سرم ملاوشینی دو دا ملاقات دو دا دک نسبت که اللاقیهو فاوا الیه فقرنجی جنوبن ان المسلم لا شبینا جاست المسلمان دایتا نشه سنوید چه دا ینابت وجب نشه سنوید چه دا نشه ملاوالی گره بره نشه بولی این اب یہ قال حد سنام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں طرق المدینہ نبی علیہ السلام علیہ لوشم زم لوشم نوید گد دا ملاقات ارادہ نہ دا فختہ نستو فضا تو تو ثم جیدو بدران فقلائن کنت یا با اورا قلت کی كنت جنوبان فکری سن جالس تا در سن مناسب ہوا الا غیر توارت فقار سبحان الله مسلم چه دی الله یی جوو دا څنګه جس نه د دې چې څار کې نسته دې چې څار خبرې نه چوکول الحمدلله د جنبه په امر مته جناب دخول الحایزہ للمسجد ند جائز شواث بنلانی کلا عاقبی سبی مرور جنب دا پارا حاجی دا پارا فجمات بنیتا سیریگی اللہ عابری سبیل بیا جائز و مکس کل مجید غیر جائز حاجی دا پارا من حکم دایشو چاہ دا مجید تلویس خطرہ لی بیا جائز تلویس خطرہ لی بیا غیر جائز مرور هم غیر جائز او مکس دا تول پردوانی غیر جائز خون مونږه دا هغه آيا کېدا مان کومږه الا تي تيبيلا نو واجب السلام نو مونږه ل مسجد صلات تنځي کې دلي کې پکار الا عاطل تيبيلا هم دلاري مسافر دي نو مسافر سره ګوني نو تیمم دي کی به موجودي ان مان باندې پوزږه کنه انا په دا مان نه دا انا پر الله باندې شګي اې کله چې تاسو مسافر یاست نو تیموم وکړئ تیموم وکړئ وګورئ چې نو تیموم وکړئ مقاله سوي ته آشه تقول یا رسول الله علیه وسلم او ویو بيوت اصحابي شارعات في المسجد يلي اله المسجد ور دهر لګري کورو کنه من مسجد سره توه ما ته ما جنه د ستراتو ته ورنوم ورنوم ما چیست نور دې سلاه پرمانه کوي وا چې دې طرف ته ته ورون ولې جمعہ طرف ته ورونی شنه هر کله په جمعہ نه راځي او مسجد ته حایزه بره راځي مسجد ته جنوب بره راځي مسجد ته حالکه دخول مرور حاجی او جنوب د پارب مسجد کې نه دی जायل حد ورونی تنه مستثنا به یوه دې بادی و باب علی دا دو ورونی مستثنا یو یو زمادو کور ور مسجد طرف ته وای ابل ده علی رضی الله عنه جو کور ور مسجد طرف ته وای او نور ورن ټول بن بل طرف ته ورو بات دی په خبر په شوي د ابن جوزی رحمت الله علی د دې حدیث تدعیف کر کدا د علی رضی الله او ور مستسل دا موضوعات دا د را حردن اجر رحمت اللہ علی جل پر گرد شواحط پیش کری در دو ورون تر مستثنات یوم عورد علی رضی اللہ عنو ابل ورد نبیل اکلاب در دو ورون شارعاتنی للمجد از نور ورون برطرف توباتی تو صاحب یوم کارو کرو زر آغی اگا عمل انو کڑبل حکم بانی کی دیشی شی اللہ فاق ترمیم راولی گی نبیل سلم ترمیم ہوگی نبیل اسلام فرمانه دا ورون بند که ورد بل طرف توباسه یو زمان ور ایو دا علی ورد بطن مستثنائی نو صابو کڑکای جوڑی که روشندانون پوشوی؟ نو نبیل اسلامی دا روشندانون بند که إلا خو خطابی بگر نو زمان پخبر پوشوی؟ یعنی ورون که استثنات باب علی باب نبی تا استثنا حاصل دی. اپو کڑکو کی خوخو کی خوخ عبی بکر تا استثناء حاصل خبرا پون شوئی وجوہ دل عن الماجید نسوما داخل النبی صلی اللہ ولم یسن عن قوم شایع اگی عملون نکر فدی حکمانی ریجاء ان تنزل کی مروخ ساتنو که دیشی چی روختت راشی ترمیم راشی اجازت کی فاخرجی علی بعد فقال وجه هذه البيوت عن المجد دروازه بنده شئي دو ورون وطن مستثناشي یو ور آبو بكر را علي رضي الله عنه بالورد نبي عليه الصلاة والصلاة نصابه وخوخه جو نبره ويخوخه مبنده شئي إلا خوخة آبو بكر نخوخة دا وبكر مستثناشي اولو نكي دو ورون د علي رضي الله عنه دا نبي ابن الجزر رحمة الله تعالى تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر شواهد طريبان موجودة رسول ما داخل النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا التنزل في برقصة فخرج عليهم بعد فقال وجوا هذه البيوت عن الماجد ذكا فإني لا أحل المسجد لحائد ولا جنوبنا حائد زفارة جنوب زفارة مقص في المسجد او ورود فی المسجد جائز نه ګړم خبر پوښو نو دا دا یونه بو یا خلل مسجد لا یا خلل مسجد هل دی جنابت کې دخول فی المسجد نه ده په کار ها مسجد کې جنابت لا هیڅ شوې دی لکه عبد الله بن عمر غیر شادی شده او ځوان په مسجد کې پاتې کیره نو مسجد کې بیا دوبته مو کې دو او با, او با دی د耶路撒ل د پاره او بار نار... نن را تلل جنوب د پاره او حاجی د پر مسجد کې غیر اجازه نه بابا د جناب یې اصلي په قام واو فل جنوب یې حالت جنابت کې امامات دا غلق شی صلاة الفجر نبیل صلاة و سلام دا سارمز داخل شو تول رواسی مش خلاش نبیان مسلاو پا خوال واضح شی دا غلق شی صلاة الفجر فاو ما بیدیهی نبیل اسلام اشاره پڑا تتکین ان مکانا کم ینی کومو مکانا کم علدمو مکانا کم تا سی دلت انتظار گئی نبیل اسلام کو تلار سمجا ورات و یغتورو وصلی کنو ساعت که دو بور آتیلی قصد صلاح بی دی روایت روزتون رو بعلم شو چه نبیل اسلام داخلا فی صلاح تیل فجر داخلا فی صلاح تیل فجر او سو بنا دو پارا ملگیری ولاتی امام حالتی جنافت کیده دا بنا خو سایکی گینا دا شکال اقفل زاکره دویم روایتا نی ربی قالا حدتون آتمان النیابی شایدتا قالا حدتون آیابی دیر کې که وقال که اولی فقه پارا نبیلی سلم دار چه مسجد که داخلی شو صلاح که چه تکبیر مو فرمایش تکبیری اولا او اقفل جنابت نیر شیو وقال که آخری فلم ما قضو صلاح مزد چفارو شو بیالار کود تا غسلی اکڑو قال انما انا باشر ونی کنتو جنوبان زالت جنابت کم زپون چم هیر چې بجالا زینا دا عالیب الغیب دی نبی علی اسلام نے هیر رائے خواغش کالا پر زیج پاک شو چی کب بارا دا خالا او ملگری اقتداسن سایچوا ایمان چید حالت الادست که دی بلکی حالت جنابت که <تصفح> وانتظرنا <تصفح> سنمه کالا کمان تم درد حالت کیه قال فكبر السماء مع القوم نبي الاسلام تکبیر وکړي لکه د پم تشارو قرآن اجلیته کې نه وي اوس مطلب دا چې ملګری دي نه دی بیا ناز دي فذابا فطر صلا نبی الاسلام غو د رسول الله چې مکبره کي خو بیا ملګری کیناستر چې کیناسته نه مرم لا چې اقتدا کې شامل بیا نه دي کړه اخبرتني ابتدائي باشاندي لمختولار دياكينت دين وراجع روايات روستي يي يي فادي محمد بن حرب قال حدثنا دا <متحدث> يوصى ان زبتا يي فادي عن يونس پس دیره وه کده ها تحویر پته عیاش دي دي او دوکینه دا دمه سن شیخو او دښو درین شیخو مخلت کی خالد درین شیخو او حدثنا ابراهیم بن خالد امام امام مسجد صنعاء حدثنا ابراهیم بن خالد چغد مسجد صنعاء امام دی له <قال> خناره <حدثنا ربا> به <عن> معمهقال خه معمېه ول او کلل هم د ولید د عنل او ځې کللو هم معې واريته مل تکل اسډ دا د د چلور واړه استستازاالو شو پظم دا ملتهکل اساللي ده انا لي سلمان نبي ر قال اقامه الصلاه منذ 340 صفوفهم خلق صفوف جور الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام وهجه حتى اذا قام كي مقابله اقامه شهر عملي ټول وته د نبي الاسلام په مسلبا بني ودري ذاكر انو لم يغتسل بس و هغه اشكال په خپل ختم شو نبی الاسلام تکبير د ویلي کوم ملګری ټول ودري دا قامت شه نبی الاسلام په مسلبا بني ودري ذاكر انو لم يغتسل نبی الاسلام بیا چې ما غسل در کړو فقال الناس مكانكم و سم رجال ابي فرجع علينا يا انت فرات سر مبارکنا ابو رات کیږي قديه ته تعال ونه صفوفه انه ده دا حاجتین حرب وکلا فلم نزل قياما نن تجرو من په ولالو ته به اسلام تزاد فل حته خرج علينا وقد اغطى صلاه مطلب دې هي ثابت شي لیکن ابتدا نه ده ثابت دا کنه به اسلام تکبير لنه نویت لغسی نبیل اسلام تو سلام آگئی قیاما انتظار کرو بیا نبیل اسلام کو تلار داخلہ او بیا غصالہ اور اس اسلام تشریف راڑا بیا